15. Párizs VÁROSÁBAN KIMULATTAM MAGAMAT Nem sokára Párizs falai előtt állottunk. A nagy Napóleon megadta magát, csak életért könyörgött. A császárok, mert volt ott egy tucat is, megkegyelmeztek neki, s engedték, hogy elmeneküljön. Voltak, akik látták, amikor egy botra akasztott kis batyuval szökött ki a város kapuján, s a kapu előtt álló császároknak kezet csókolt, amiért meghagyták az életét. Nem tudom, hova futott a szegény, de azt gondoltam magamban, hogy nem jó császárnak lenni, és örültem, hogy nem fogadtam el, mikor királyi koronát ajánlott nekem. Most én is futhattam volna vele, Isten tudja hová. Így pedig diadalmasan bevonulhattam Párizs városába, mert megint minket küldtek előre szállást csinálni. Mikor az első utcából befordultunk, egy óriási térre értünk, ahol ezer meg ezer asszony várakozott. Mindegyik egy vagy két gyereket tartott a karján, de volt olyan is, akinek a nyakában ült a harmadik. A gyerekeket felénk nyújtva könyörögtek, hogy ne foglaljuk el a városukat. Férfit nem lehetett egyet sem látni, mert vagy elestek a csatában, vagy aki megmaradt, a padlásra bújt szégyenletében. Meg kellett állítani a századot, mert az asszonyoktól nem lehetett tovább menni. Baj volt az is, hogy nem tudtunk velük beszélni, de eszembe jutott, hogy kenyeres pajtásom, akinek a doktor vart fejet a nyakára, érti a francia szót. Fölbíztattam hát, magyarázza meg az asszonyoknak, hogy mi nem a magunk jó szántából jövünk, hanem parancsszóra. De mikor megszólalt, Hirtelen előugrott egy asszony, és kenyeres pajtásomat szidalmazni kezdte. Nem értettem, mit beszélt, de láttam, hogy nagyon haragszik. Aztán kiderültám, hogy a szegény menyecske megismerte az ura fejét a pajtásom nyakán, s ezért citkozódott, mert az urát árulónak hitte. Erre a többi asszony is felbőszült, s főzőkanállal, seprűvel, porolóval nekünk támadtak. Kénytelenek voltunk meghátrálni, mert asszonyokkal csak nem verekedhettünk. Befordultunk egy másik utcába, és elvágtattunk előlük. Mikor el-elmaradoztak, fölkerestük a polgármestert is, átadtuk neki a parancsot, hogy másnapra mindenkinek legyen szállása, de különösen a császároknak. A kecskeszakállú vékony férfiú mekegett valamit, de eleinte nem tudtuk megérteni, Míg végre megmagyarázták, hogy a polgármester azt mondja, hogy a császároknak nem ad szállást. Kapitányom káromkodni és fenyegetőzni kezdett, s már-már majdnem baj lett a dologból, mikor a francia fejű kenyeres pajtásom félrehívott, és valamit súgott a fülembe. Erre én jelentettem a kapitány úrnak, hogy ketten eltávozunk, s kértem, hogy várjanak meg, mert lesz olyan, amilyet még nem láttak. El is mentünk. Hogy merre, azt most már nem tudnám megmondani. Elég az hozzá, hogy egy órai lovaglás után elértünk valami állatkertbe, amelybe a világ minden csoda állatját összegyűjtötték. Volt ott öt lábu kutya, két fejű birka, meg emberből lett majom is. Volt ott sok minden, de nem értem rá valamennyit megnézni, s nem is azért mentünk oda, hogy az állatokat nézegessük, hanem egy kis házat kerestünk, amelyikben a szúnyogok laptak. Mindegyik fajtát külön üvegkalickában tartották. A kisház előtt egy őrstrázsált, aki nem akart beereszteni, de mikor pajtáson fejét megismerte, mivel hogy testvérek voltak, mindjárt nyájasabban beszélt velem is. A két testvér sokáig tanakodott, végre bementek a házba, s pajtásom egy kis üvegkalickában kihozott egy szúnyogot, amelyik akkora volt, mint egy nagyobb fajta szitakötő. Vágtattunk vissza a szúnyoggal a kapitány úrhoz, mert leütötték volna a fejünket, ha megtudják, hogy mi loptuk el a nevezetes állatot. Még egy téglát kerestünk, aztán az egész század ellovagolt egy nagy térre. Pajtásom itt letette a téglát a földre, majd megszúrta a karját és a kicsorduló vért a téglára csepegtette. Mikor ezzel készen volt, kieresztette a szúnyogot a kalickából. Most történt a csoda. A szúnyog neki esett a téglának, és szívta-szívta teljes erejéből. Mikor már jól teleszívta magát, pajtásom agyon csapta a szúnyogot, a tégla pedig erre elkezdett dagadni. Épp úgy, mint az ember teste a közönséges szúnyogcsípés után. Csak hogy ez Indiából való csodaszúnyog volt, és ennek a csípésétől a tégla három emeletes palotává dagadt. Ott nőtt meg a szemünk láttára. Soha sem hittem, hogy ilyen is lehetséges. No, de az a fő, hogy a császároknak csináltunk szállást. Másnap megtörtént a bevonulás. Minden ablak tömve volt kíváncsi fejekkel, de bezzeg a kendőjüket nem lobogtatták. Mégis, mikor fakommal elléptettem valamelyik szép asszony előtt, újjal mutogattak rám és mondogatták egymás között, hogy íme ilyen a magyar huszár. Mikor kipihentem magamat, néhány pajtásommal körülnéztem a városban, aztán kerestünk egy jó kocsmát, ahová el-eljárogattunk. Találtunk is egyet valamelyik utca sarkán. Finom hely volt, mondhatom. Garádicson kellett lejárni bele a járdáról, akárcsak a pincébe, mert Párizsban ilyen a divat. A legnagyobb urak is csak a föld alatt szeretnek mulatni. Hogy a paraszt hol mulat, nem tudom. Mert egyetlen egyet sem láttam a városban. Talán nincs is paraszt a Franciában. De van egyéb. Azonban nem lehet azt mondani, amit ott láttam, ha ezer szemem lett volna, azzal sem győztem volna a nézést. És nem csak nappal van ott világos, hanem éjjel is. Aztán mivel világítanak? Hát mindenféle rossz összegyűjtenek egy nagy vashordóba, és csöveken oda vezetik, ahová akarják. Minden csőnek a végén van egy csap, s ha valaki a csapot kinyitja, mindjárt meggyullad a rossz szag, és úgy világít, mint a nap az égen. Magam is láttam, mert a kocsmában ilyennel világítottak, mikor fogyasztottuk a jóféle pesgőt, meg a libamájpástétomot. Mivel, hogy mindig ilyennel éltünk. Egyebet ott nem is lehet kapni. De könnyű nekik, mert a libát úgy tudják tömni, hogy két hét alatt májá válik az egész liba, aztán csinálnak belőle pástétomot. Eheti az, aki akarja. A pesgő is úgy teremt, mint nálunk a víz a kutakban. Hanem az már igaz, hogy finom egy ital. Mikor a pohárba tölti az ember, igazi gyöngyök pesegnek föl a fenekéről, csak az a kár, hogy nem lehet a gyöngyszemeket kihalászni, mivel szétpattannak ha hozzájuk nyúl valaki. Le kell nyelni, de aztán minden szem nagyszerű gondolattá válik az ember belsejében. Ittam is annyit, amennyi belém fér. Néha már annyi gondolat volt a fejemben, hogy majdnem szétrepett, amin úgy lehetett csak segíteni, hogy belenéztem a lámpásba és kiprüsszentettem a gondolatokat.